Kapitola 15 Sny o dlouhé zemi po celém starém světě. Některé z těch snů byly nové, ale přitom současně i velmi staré. Kamarádi seděli nedaleko auta zaparkovaného hluboko v buši, pili pivo a uvažovali, jak se změní svět, a také o kročcích, které ležely kousek od nich v načervenalém písku. Nad hlavou měly nebe střední Austrálie tak hustě poseté hvězdami, že některé další stály ve frontě a čekali, až na ně přijde řada se zatřpitit. Po chvíli jeden z nich pochporně prohlásil. Něco vyrvalo džumovi vnitřnosti, vypadal jako dlabaná kánoje. Víš to, že jo? To není žádná sranda. Pak se tam vydal ten policajt. Ten se vrátil a chyběl mu ksicht. Billy, který měl sklony mlčet, dokud se na chvíli, někdy třeba na týden zamyslel, prohlásil. Hele, to je jako ze snu, kámo. Jako, jako to bylo předtím, než sem dorazili naši předci. Nepamatuješ si, co nám kdysi řekl ten vědátor? Všude v těle zemi vykopali kosti velkých, obrovských zvířat, tak obrovských, jak si jenom dovedeš představit. Obrovský, pomalý, ale s obrovskýma, fakt děsivýma zubama. Všechny ty nový světy pod tím samým hiznatým nebem. A ani jeden člověk, který by se jima pokochali. Je to tak? Přesně tak vypadal tenhle svět, než ho lidi zprasili. Jen si představte, co všechno by jsme tam mohli udělat. Na druhé straně ohně řekl, jo, kámo, a my to tam můžem zprasit znova. A navíc jsem rád, když mám svůj ksicht na hlavě. Ozval se smích. Ale Albert řekl, víš, co se stalo? Naše předkové je všechny, ty zatracený mrchy pozabíjali a snědly. Vymlátili všechno, kromě toho, co žije ještě dneska. Ale to my udělat nemusíme, jasný? Říkaj, že svět tam venku je stejný jako tady, až na to, že tam nejsou žádní lidi, Žádný ženský, žádný policajti, žádný města, jenom samá země a zase země a pořád pryč. Jezírko tady je, jezírko tam, už tehda a čeká na nás. Ne, to není. Tam má tahle louže alespoň 250 metrů napříč. No tak to je až až, chápete? Tak proč to neskusíme, mládenci? Jo, jenže tohle je naše země, tahle, právě ta, na které teď stojíme. Albert se naklonil ku předu a oči se mu zatřpitili. Jasně. Ale víš co, to jsou ty další taky. Všechny. Slyšel jsem, jak si o tom povídají vydátoři. Každý kámen, každá skála všechno, to je fakt. Dáno si skupinka všichni s mírnou kocovinou, házela mincí, aby vybrali toho, kdo to zkusí jako první. Byli se vrátil za půl hodiny, objevil se jakoby ze vzduchu a nekontrolovatelně zvracel. Zvedli ho, dali mu napít vody a čekali. Po chvíli otevřel oči a řekl, je to pravda, ale děsivě tam prší, kluci. Podívali se jeden na druhého. Někdo řekl. No jo, ale co ty obludy, co jsem o nich slyšel, co žili v minulosti? Zubatí klokani, obroští, velký zvířata s drápama. Rozhostilo se ticho. Pak se ozval Albert. No a, no a co? Nejsme stejně dobří jako naši předkové? Tyhle nusáky zabíjeli. Proč bychom to nedokázali my? Zaznělo hromadné šoupání nohou. Nakonec Albert prohlásil. Hleďte, já jdu zítra na furt, jde se mnou. Všechno to tam je, pánové, všechno to tam je a čeká to na nás už od samého začátku. Koncem příštího dne, kdy se pohádková země začala měnit v zemi skutečnou, se začaly zpěvní stezky, poznámka překladu. Tohle by vydalo na mnoho stran tak opravdu velmi stručně. Spěvní stezky nebo také z nové cesty. Byl prostředek domorodých obyvatel Austrálie, jak si do paměti uložit podobu cest. Pomáhali jim zapamatovat si obrovské množství informací uložené v tradičních písních, tancích a malbách. Putující osoba si opakovala slova písně, která popisovala umístění výjimečných krajinních útvarů, vodních zdrojů a dalších přírodních orientačních bodů. Díky těmto písním dokázali domorodci putovat na neuvěřitelné vzdálenosti, a to i srdcem australské pouště. Některé zpěvní stezky jsou dlouhé jen několik, jiné, jen, jiné celé stovky kilometrů. Koncem příštího dne, kdy se pohádková země začala měnit v zemi skutečnou, se začaly zpěvní stezky prodlužovat. Je pravda, že si tu a tam některý z mládenců odskočil zpátky na pivo. Později se objevila místa, mě třeba říci, že neznámá města a nový způsob života z měsíce minulosti a přítomnosti, jak byly staré způsoby hladce vpleteny do těch nových. A jídlo bylo také výborné. Ještě později průzkumy ukázaly, že při velké migraci, která následovala podína zem kročení, opustila prvozemy mnohem větší část australských novorodců než příslušníků kterékoliv jiné etnické skupiny.